waziri wa mambo ya nje wa Marekani Hillary Clinton amezitaka nchi za Afrika kukata mahusiano na kiongozi wa Libya Muammar Gaddafi na wahimize kuondoka kwake madarakani. Kifuatayo ni ripoti kamili mkisomewa na mimi Aida Isa. Akizungumza kwenye jukwaa ambalo bwana Gaddafi mara nyingi amehutubia kongamano la viongozi wa Afrika, Waziri Clinton alikiri kutambua umaarufu wa kiongozi huyo wa Libya kwa wanachama tatu wa shirika hilo. Lakini aliwahimiza viongozi wa Afrika kutetea maadili ya Kidemokrasi ya shirika hilo na kuongoza harakati za kuondolewa kwake. I know it's true that over many years Mr Kadhafi played a major role in providing financial support for many African nations and institutions including the African Union. Najua ni kweli kwamba kwa miaka mingi bwana Gaddafi amekuwa na jukumu kubwa katika kutoa msaada wa kifedha kwa mataifa mengi ya Kiafrika na taasisi nyingi ikiwa ni pamoja na Umoja wa Afrika lakini inazidi bayana kila siku kuwa amepoteza haki yake halali ya kuongoza na wakati umepita ambapo anaweza au wanafaa kubaki madarakani. Katika hotuba ya kwanza kabisa kufanywa na waziri wa masuala ya nje wa Marekani kwa Umoja wa Afrika Bill Clinton aliwaomba viongozi wa bara hilo kumtenga bwana Gaddafi kidiplomasia. I urge all African states to call for a and to for Gaddafi, Gaddafi to step aside. I Nahimiza nchi zote za Afrika kutoa mwito wa kusitisho kwa mapigano na kumtaka bwana Gaddafi kuondoka madarakani. Pia nawahimiza kusitisha operationi zote za kibalozi nchini mwenu na kuwafukuza mabalozi wanaounga mkono Gaddafi na kuongeza uhusiano na uungaji mkono waasi wa Kamati ya Kitaifa ya Mpito. Akizungumza kwenye ukumbi wa plenary hall lilokuwa limejaa mabalozi na wajumbe maalum, Bill Clinton alisifu kile alichokiita Arab Spring mwanguko wa Kiarabu ambao unaleta mabadiliko ya kidemokrasi huko Afrika Kaskazini na Mashariki ya Kati. Alipongeza watu kwenye nchi ambazo kwa muda mrefu zimeongozwa na madikteta ambao sasa wanadai uongozi mpya wakati mwingine kwa sauti zenye nguvu. In places where jobs are scarce and a tiny elite prospers while most of the population struggles, people especially young people. Katika maeneo ambapo kuna uhaba wa ajira na wachache wanaonawiri hukura ya wengi wakitatizika. Wengi hasa vijana wanaelekeza hasira zao kwa mabadiliko ya kijamii, kiuchumi na kisiasa. Ujumbe wao ni wazi kwetu sote. Hali ya kawaida imevunjika. Njia za zamani za kuongoza hazikubaliki tena. Wakati umefika kwa viongozi kuongoza kwa uwajibikaji na kuwatendea watu wake heshima na kuheshimu haki zao na kufungua nafasi za kiuchumi na ikiwa hawafanyi hivyo basi muda umefika kwao kuondoka Katika kile kilichotajwa ni hotuba kuu ya sera Bill Clinton alipigiwa makofi kwa kutambua matatizo ya wanawake wa Kiafrika akisema wao ni wanawake wanaofanya kazi kwa nguvu zaidi duniani kote Bill Clinton alirejea Washington يا نجوني